Геннадій Шипунов – «Анархосиндикалізм як напрям ідейної інституційної еволюції лівого політичного руху». На основі аналізу ідеї П'єра Жозефа Прудона, Михайло Бакуніна, Жоржа Суреля, Петра Кропоткіна та Родольфа Рокера, а також дослідження засадничих етапів інституційного оформлення революційного синдикалізму, з'ясовано, що в ідеологічному вимірі анархосиндикалізм є результатом ідейного синтезу анархізму та революційного синдикалізму. Обґрунтовано, що цей синтез відбувся на базі таких основних засад. У боротьбі за свої інтереси робітники мають створити власні, засновані на принципах самоорганізації та самоуправління об'єднання синдикати, які повинні стати основним інструментом революційного повалення капіталістичної системи, а отже звільнення пролетаріату від економічного гніту з боку капіталістів та, як наслідок, його повного розкріпачення. Ключові слова лівий політичний рух, анархізм, революційний синдикалізм, лібертарний комунізм, синдикати, політичні партії. Крах радянської ідеологічної моделі, завершальними акордами якого стали розпад соціалістичного табору та самого СРСР, призвів до дискредитації соціалістичних ідей та як наслідок глобальної кризи традиційних лівих політичних партій – комуністичних, соціалістичних та соціал-демократичних. Ця криза створила сприятлею можливість для активізації ще одного напряму у межах ларівого руху – анархосиндикалізму, представники якого традиційно виступають проти як соціал-демократії, так і марсистсько-ленінської версії комунізму. Як слушно зазначає Вадим Дам'є, анархосиндикалісти сприйняли нові явища кінця століття як свого роду виклик часу, на які не можуть дати відповіді традиційні ліві. Який же саме ідеологічний проект пропонують сьогодні анархосиндикалісти? Для того, щоб дати відповіді на це запитання, необхідно визначити та дослідити базові ідейні засади наркосиндикалізму як основної аль альтернативи соціал-демократичному реформізму та революційному марксизму-ленінізму в межах лівого руху. Особливою актуальності таке дослідження набуває з огляду на існування українського контексту в історії становлення наркосиндикалізму. Зокрема, Південно-російська група анархістів-синдикалістів «Новий світ» брала активну участь в революційних подіях 1905-1907 років в місті Одеса. Також треба згадати створену у 1918 році Конфедерацію анархістських організацій України НАБАТ, діяла до 1920 року, що об'єднала представників різних течій анархізму, у тому числі і анархосиндикалістів. Саме члени цієї організації Всеволод Вольен та Абарон брали активну участь у Махновському русі, намагаючись повністю перевести його на ідеологічні позиції анархосиндикалізму. Тут необхідно звернути увагу на те, що вітчизняні дослідження анархосиндикалізму пов'язані, насамперед, із визначенням історичних аспектів становлення цього руху та особливостей його політичних практик в Україні. В. Савченко, О. Лебеденко, В. Жмир, О. Ел. Петришина, А. Юрій, Есткач, і країнах Західної Європи Бобіна, Оскопова, Арепа, Депілаш. Однак у межах української політології відсутні грунтовні праці з комплексного аналізу та послідовного виходу основних етапів ідеологічної та інституційно-організаційної еволюції анархосиндикалізму. Основна увага дослідників зосереджена на вивченні соціал-демократичного та комуністичного напряму, тоді як анархосиндикалізм залишається на периферії їхніх наукових зацікавлень, частково до цієї проблеми звертається і Мегей. Натомість зарубіжна політична та історична наука представлена всім комплексом ґрунтовних досліджень наркосиндикалізму. Про це свідчить в праці, зокрема, М. Букчина, Ф. Томпсона, П. Реншоу, Шоу, М. Херджеса, В. Торпа, М. Вандерліндена, Х. Рюмбнера, Ж. Метрона, В. Дам'є, О. Шубіна та А. Дубовика. Актуальність формулюваної проблеми та її недостатня розробленість у рамках вітчизняної політичної науки зумовлює мету нашого дослідження на основі встановлення та аналізу основних фаз ідейно-інституційної еволюції анархосиндикалізму визначити засадничі особливості його ідеологічного проєкту на сучасному етапі розвитку міжнародного лівого руху. Тож, як випливає з самої назви, анархосиндикалізм є результатом ідейного синтезу двох напрямів – анархізму та синдикалізму, а точніше революційного синдикалізму. Основний принцип, що ліг в основу такого об'єднання, відображав посудді одної із засадничих ідей П'єра Жозефа Крудона. Ліквідація існуючої буржуазно державної організації та її заміщення організаціями робітничих професійних спілок, які будуть регулювати та організовувати все, що має важливе значення для суспільства, на це, зокрема, вказує, аналізуючи зв'язки між анархізмом та синдикалізмом Петро Кропоткін. Ми, анархісти, маємо право претендувати на той факт, що ми від самого початку визнавали надзвичайне значення за тими ідеями, які нині є метою синдикалізму, це ті ідеї, які розвивалися продону. Ідеї, що робітничі організації у виробництві, обмінні та розповідні мають замінити існуючу капіталістичну експлуатацію та державу і що вироблення нових форм суспільства, обов'язок та завдання робітничих організацій. За його словами, саме ці ідеї лягли в основу створеної у 1864 році першої масової міжнародної організації робітничого класу, першого інтернаціоналу або Міжнародного товариства робітників або Міжнародної асоціації трудящих. Характерною особливістю товариства стало те, що до нього увійшли представники різних ідейно-теоретичних течій соціалізму, зокрема марксисти, продоністи – прихильники ідеї П'єра Жозефа Продона, васальянці – прихильники ідеї Васаля, банкісти – прихильники ідеї Банки, традіюніоністи та бакуністи – прихильники ідеї Михайла Бакуніна. Такий концептуальний плюралізм створював потужний потенціал та широку перспективу для ідейного синтезу в рамках соціалістичного руху. Натомість на практиці це виявилось у внутрішнє протистояння – між прудоністами та трет-юніоністами, між марксистами та прудоністами, між трет та марксистами. Однак основна ідейно-політична напруга виникла між марксистами та бакуністами. Зокрема, бакуністи виступали проти марксистського проекту «Перебудови суспільства», у якому головна роль була відведена централізованій державі та диктатурі пролетаріату. На їхню думку, його реалізація призведе не до звільнення людини, не до знищення соціального розшарування як такого та відмирання держави, а до утворення нового класового суспільства, наче з новим привойованим класом, який маніпуалізує у своїх руках усю державну владу. За Марксом, народ не тільки не повинен її державу зруйнувати, а навпаки – зміцнити і посилити та у цьому вигляді передати у повне розпорядження своїх богодійників та вчителів, начальників комуністичної партії. Словом, Пану Марксу та його друзям, які почнуть звільняти його по-своєму, зауважує Бакунін. Відтак, згідно з його підходом, унаслідок здійснення революції держава повинна бути знищена, а на заміну її має прийти Всесвітня Федерація вільних робітничих товариств. Свобода або анархія, тобто вільна організація робітничих мас знизу догори є кінцева мета суспільного розвитку, зазначає він. Ще одна принципова розбіжність між марксистами та бакуністами полягала у питанні методів ведення боротьби з капіталістичною системою. Марксисти розглядали державний апарат в руках пролетаріату як необхідний засіб для здійснення подальшої революції та переходу до безкласового комуністичного суспільства, за якого держава мала зникнути. Виходячи з цього, на шляху до революції вони закликали до політичної боротьби за державну владу в межах структур та можливостей самої буржуазної системи що передусім означало участь представників робітничого руху, організованих у партію, у парламентських виборах. Бакуністи натомість вважали, що боротьба з капіталом має вистись не за політичну владу, а безпосередньо на економічній основі. Вони наголошували, що все загальне виборниче право – брехня, за якою криється диспотизм правлячої меншості. А тому боротьба у рамках демократичних інститутів є, по суті, вибором нових панів. У цьому контексті Михайло Бакунін категорично відкинув марксистську послідовність. Спочатку здійснення політичної революції, завоювання державної влади, а лише потім економічно, перехід до соціалізму. Економічне звільнення є основою всякого іншого звільнення. Отже, без усякого жалю має бути виключена політика буржуазних демократів або буржуазних соціалістів, які заявляють, що політична свобода є попередньою умовою економічного звільнення, наголошує Бакунін. Тож, як бачимо, засаднича відмінність між марксистами та бакуністами у підходах стосовно найближчого майбутнього інституту держави та його ролі у здійсненні радикальних суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень зумовила ідеологічну напругу між ними щодо оцінки політичної державної влади або, іншими словами, у питаннях тактики ведення боротьби за ці перетворення. Марксисти відстоювали необхідність організації пролетаріату у партії та участь у виборах як невід'ємну складову його боротьби за здобуття державної влади. З метою подальшого здійснення революції бакуністи ж виступали за створення робітничих союзів, яким відводили провідну роль у революції, яка мала бути одночасною і політичною, і соціальною і економічною. Причому вони відкидали участь пролетаріату у політичних процесах. Робітники не мають відмовлятися від права відстоювати власні інтереси делегуючого партіям, а повинні вести самостійну боротьбу за економічне звільнення засобом прямої дії революційного страйку. Ідеологічне протистояння між марксистами та боконістами призвело підсумку до розпаду у 1872 році Першого інтернаціоналу, після чого марксисти перейшли до активної діяльності зі створення соціал-демократичних та соціалістичних партій. Тут необхідно вказати, що до початку ХХ століття марксисти домінували у межах робітничого руху, причому створені ними партії контролювали найбільші профспілки особливість тактики соціал-демократів у профспілковому русі полягало у підпорядкуванні масових робітничих організацій ідеологічній лінії партії, орієнтації проспілок на суто економічну боротьбу на робочих місцях при тому, що політичні та соціальні питання перебували під повним контролем партії. Окрім цього, зростаюча легалізація проспілок та стабілізація демократичних інститутів призвели до консолідації в прошарку партійної та проспілкової демократії, яка, будучи інкорпорованою до капіталістичної системи, прагнула листу боротьбу за інтереси робітників не засобом здійснення революції, а за допомогою реформ. Незадоволення таким парламентським курсом робітничих партій викликало формування внутрішньопартійної бівої опозиції та спротив у правоспілковому середовищі. Як наслідок виникла нова радикальна течія – революційний синдикалізм, під яким почали розуміти правоспілковий рух, що рекомендував для перетворення економічних та соціальних умов революційну пряму дію робітничих мас на противагу парламентському реформізму. Цікаво, що значна частина марксистів, які наприкінці 19-го початку ХХ століття розчарувалися у парламентському соціалізмі та реформізмі, побачили саме у революційному синдикалізмі спосіб оживити та врятувати соціалізм. У цьому контексті, на нашу думку, необхідно звернутися до підходу одного із провідних теоретиків революційного синдикалізму Жоржа Сореля. Так, називаючи себе неомарксистом, він з одного боку прагнув взяти все революційне, що є у Маркса, та відкинути концепцію парламентського соціалізму, а з іншого виправити і доповнити Карла Маркса ідеями П'єра Жозефа Продона та досвідом революційного синдикалістського руху. Тож, згідно з його підходом, основним методом боротьби робітників за свої права та інструментом революційного повалення капіталізму має стати пролетарське насильство та всезагальний страйк. Революційний синдикалізм підтримує в масах дух страйку і процвітає він лише там, де відбуваються великі страйки із застосуванням насильства. Соціалізм все частіше виявляється теорією революційного синдикалізму. Оскільки нова школа називається марсинською, синдикалістською та революційною, ніщо не повинно займати її більше, ніж встановлення історичного масштабу стихійних рухів, що виникають у робітничих масах, та які мають надати суспільному майбутньому напряму, який відповідає ідеям Маркса, зауважує Жорж Жор в інституційному і організаційному плані виклик з боку революційного синдикалізму домінування соціал-демократичних партій у робітничому русі був вперше кинутий у Франції. Насамперед це виявилось у діяльності так званих бірж праці. Перша з них була створена у 1886 році в Парижі, а вже у 1892 році вони об'єдналися у загальну національну федерацію. Саме у рамках цього руху було сформульовано низку засадничих принципів революційного синдикалізму незалежність від партії, неучасть у політичній боротьбі, пряма дія, орієнтація на економічну боротьбу та всезагальний страйк. У 1902 році Федерація більш праці ув'єдналася з іншим центром профспілкового руху Франції, створеною у 1895 році Всезагальною конфедерацією праці – ВКП. Разом вони утворили єдину ВКП, керівництво якої дотримувалось принципів революційного синдикалізму. Основний перехід ВКП на його позиції відбувся у 1906 році на конгресі у місті Ам'єн. Ухвалений програмний документ «Ам'єнська хартія», попри те, що відображав компроміс між різними ідейними течіями у межах французької профспілкової федерації, був однозначно сприйнятий у Міжнародному робітничому русі як декларація принципів революційного синдикалізму. Так, зокрема, визнаючи синдикат профспілку єдиною формою класового об'єднання робітників та основою майбутньої реорганізації суспільства, Хартія проголошувала два головні завдання синдикалізму – введення боротьби за негайне покращення економічного стану робітничого класу та одночасне готування повне звільнення засобом експроприації капіталістів у ході всезагального страйку. Окрім цього, документ фіксував відмову від політичної боротьби та незалежність профспілок від політичних партій та секторів. У наступні роки відбулось зближення анархізму та революційного синдикалізму, яке призвело до остаточного оформлення, початок 1920-х років, окремого напряму, Анархосиндикалізму на основі запропонованого німецьким анархістом Рудольфом Рокером ідейного синтезу анархізму та революційного синдикалізму. Тут треба звернути увагу на те, що теоретики анархосиндикалізму, зокрема Єкома Малотеста, Августін Зухі, Олександр Шапіро, Де Тернер, трактували його не в якості самодостатньої доктрини, а як засіб досягнення анархістського комунізму за Петром Кропоткіна. Анархосиндикалізм існує як організаційна сила соціальної революції на лібертарно комуністичній основі. Анархокомуністи повинні для організації революції бути анархосиндикалістами. І кожен анархіст, який може стати членом профспілки, повинен бути членом Анархосиндикалістської конфедерації праці, наголошує Шапіро. Декларація принципів анархосиндикалізму була вироблена та ухвалена на Міжнародній анархосиндикалістській конференції у Берліні в червні 1922 року. Анархосиндикалісти традиційно відкинули політичні партії, парламентаризм, націоналізм та централізм. Натомість проголосили автономію економічних організацій, трудячих фізичної та розумової праці, тактику прямої дії, курс на всезагальний страйк, прилюдя до соціальної революції, як її найвищий виїв, а також визначили своєю основною метою федералістську перебудову економічного та соціального життя, ліквідацію всіх державних функцій в житті суспільства та створення устрою лібертарного комунізму, при чому рішуче було засуджено концепцію диктатури пролетаріату та більшовицькі методи правління. Визначальним кроком в інституційно-організаційному оформленні анархосиндикалізму стало утворення на установчому конгресі у Берліні 25 грудня 1922 року, 2 січня 23, го анархосиндикалістського інтернаціоналу, який в знак спадкоємності перейняв історичний ля першого інтернаціоналу – Міжнародна асоціація трудящих – МАТ. По суті, МАТ стала спадкоємницею антиавторитарного крила першого інтернаціоналу – вакуумістів. Декларація принципів мат, принцип революційного синдикалізму, своїй основою повторювала засадничі положення Берлінської декларації червня 1922 року. Ідеї анархосиндикалізму набули неабиякої популярності у світовому революційному робітничому Русі у міжвоєнний період, перетворивши його в організаційному плані на єдиний в історії масовий варіант анархістського руху. Так, наприклад, у 1920-тій рокі в організаціях близьких до мат нараховувалися до 2 мільйонів чоловік, Однак після Другої світової війни анархосиндикалізм у силу причин втрачає свою масовість та поступово маргіналізується, досягнувши в 1960-ті роки найнижчої точки свого впливу. У цей час анархосиндикалісти займалися переважно науково-теоретичною роботою. Відновлення інтересу до ідеї анархосиндикалізму та його активізації як політичного руху відбулася в 1970-х роках на тій всесвітньої хвилі студентських та робітничих протестів. Однак особливої актуальності анархосиндикалізм як ідеологічна альтернатива у межах лівого руху, як ми вже зазначили, набув на початку 1990-х років у контексті глибокої кризи, у якій опинилися традиційні ліві партії у насліду краху комуністичних режимів та ідеологічного зміщення соціал-демократії у бік неолібералізму. Тож сьогодні анархосиндикалісти наголошують на тому, що партійні комуністи та реформісти зазнали повного краху в справі соціалістичного перетворення суспільства. Тому вони пропонують альтернативу, яка, на їхню думку, відкидає те, що поневолює людей – державу за бюрократизовані партії та узалежені від них і держави реформістські спілки. Цим інститутом анархосиндикалісти протиставляють незалежні революційні анархістські синдикати, засновані на принципах самоорганізації та самоуправління. Їх вони розглядають як єдину організуючу силу трудящих, що правомочно виражати їхні інтереси, а також як єдиний інструмент антиавторитарної соціальної революції. Здійснити яку можливо за допомогою всезагального страйку як найвищої форми вияву тактики прямої дії. Виступаючи проти неоліберального тоталітаризму, анархосиндикалісти висувають також іншу альтернативну до пануючої неоліберальної капіталістичної моделі глобалізації на противагу наступу капіталу та політиканам усіх мастей, революційні трудящі світу мають створити справжню міжнародну асоціацію трудящих, яка повинна розгорнути революційну боротьбу у всіх країнах. Для того, щоб раз і назавжди зруйнувати існуючі політичні та економічні режими, і встановити лібертарне комуністичне суспільство, наголошують анархосиндикалісти. Відтак сьогодні анархосиндикалісти, приєднуючись до гасла, інший світ можливий, є учасниками широкого руху альтерглобалістів, який об'єднує суспільно-політичні сили різного ідеологічного спрямування.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 Замінивши з собою зруйновану державу, вибітниче об'єднання, їхня всесвітня вільна федерація стане основою побудови нового суспільного устрою, який анархосиндикалісти визначають як лібертарне комуністичне суспільство. По-друге, анархосиндикалісти, будучи у інституційно-організаційному плані категоричними противниками політичних партій, які вони розглядають як інструмент боротьби за державну владу, а не за свободу, орієнтуються саме на розвиток та радикалізацію самоврядних і самоорганізованих робітничих виступів, незалежних від традиційних реформістських проспівок та партій. У ході цих виступів усі рішення мають ухвалюватися відповідно до принципів прямої демократії та реалізуватися засобом прямої дії.